سلام عليك يا, يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم Harisun alaykum bilmu'minina r'oofun rahim Fa in te wallow fa qul hasbiyallahu la ilaha illahu Aleyhi tavakkeltu ve huwa rabbu l'arushil'azim U ime allaha samir usnuk, Došao vam je poslanik, jedan od vas. Tješko mu je što ćete na muke udarti, jedva čeka da pravim putem pođete. A prema vjernicima je blag i milostiv. Ako oni glave okrenu ti reci, meni je dovoljan Allah, nema Boga osim njega. Samo se uzdam u njega, on je gospodar svemira veličanstenoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.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 wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idha shi'ta taj'alul huzna sahlan sahla Wa ala uzi junum gospodaru salawati salam njegovom miljenim i počasnom poslaniku Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam Svedočimo da nema drugog boga osim Allaha uzvišenog Svedočimo da je Muhammed njegov poslanik poslanik vjerovjesnik Gospodara, uzvišenog molimo da na knjigu naših dijela da u desnu ruku, a nikako u lijevu ruku ili za leđa. Gospodara, uzvišenog molimo da nas uput je na dijela koja čini stanovnici dženneta, a nikako na dijela koja čini stanovnici džahnem. Gospodara, uzvišenog molimo da naša lica učini svijetlim na dan kada će neka lica svijetla biti, a druga tamna. Mi dalje nastavljamo da se družimo sa Buharinom zbirkom hadisa, i hvala uzvišenog gospodaru i dalje se okupljamo ovdje i tu hvala Allahu u velikom broju upamtite jednu stvar da svako dijelo koje radimo ima svoju težinu pa tako je svaki naš dolazak ovdje svaki dolazak na predavanje, na halkje na mjestima gdje se uzvišeni Allah spomini kod Allaha uzvišenog ima ima posebnu težinu spomenuo bih jedan hadis pri nebo što počnemo čitati ovaj ovdje A to jeste da, da je Allah uzvišeni stvorio skupinu meleka čiji je zadatak da hodije po zemlji i tražije mjesta na kojima su uzvišeni Allah spominje. Pa kada jedan od njih nađe mjesto gdje se spominje Allah uzvišeni zobnije i ove ostali, pa kaže hodite našli ste ono što ste tražili, pa kada nađu mjesta gdje se uzvišeni Allah spominje, svojim krilima, Dakle, meleki imaju svoja krila. Meleki svojim krilima prekriju ta mjesta sve do najbližeg zemaljskog neba. Od ovog mjesta pa do najbližeg zemaljskog neba meleki prekrivaju svojim svojim krilima. Na kraju, kada završi to spominjanje Allah, kada završi predavanje Dersovi, Halke i tome slično, meleki, meleki idu kod uzvišenog gospodara. Pa ih uzvišeni gospodar pita... Šta kažu moji robovi? Šta traži? Kažu, kažu meleki, gospodar, oni tebe hvali i tebe veličaju. Kaže, gospodar, upita meleki jesu li me vidjeli? Kaže, nisu te vidjeli. A šta bi bilo da su me vidjeli? da te Allah postavlja pitanja, a on najbolje zna. Kažu meleki, gospodaru, da su te vidjeli, još više bi te obožavali i još više bi te veličali. Pita, da uzvišeni gospodar, šta traži Moj robot, kažu meleki, gospodar, oni traži džennet. Pa pita uvišeni gospodar, a jesu li oni vidjeli džennet? Kažu meleki, nisu. A šta bi bilo da su vidjeli džennet? Pa kažu meleki, gospodaru, da su vidjeli džennet, oni bi još više tražili džennet. Pita dalje uvišeni gospodar meleke, Što još traže moji rob, Od čega traže zaštitu? Kažu meleki, oni traže zaštitu od vatrije. Pita dalje uzvišeni gospodar, jesu li oni vidjeli vatru? Kažu mele, me, meleki, kažu ne, nisu vidjeli vatru. A šta bi bilo da su vidjeli vatru? Kažu, uzvišeni, kažu meleki gospodaru, da su vidjeli vatru, još više bi tražili zaštitu od vatrije. Na kraju uzvišeni gospodar kaže, tvoj skupini meleka, budite mi svjedoci. Svima sam im oprostio. Svima, sve do jednog sam im oprostio. U drugom rivajetu obaveštava nas Rasulullah s.a.v. da jedan melek među njima ustane i kaže, gospodar, jedan među njima je došao, ali ne sa ciljem da, da zikri, da radi Allah, već je došao, nekim drugim povodom kaže Gospodar uzvišeni subhana allah budite mi svedoci i njemu samo prostio. Dakle ne samo onima koji dođu na alke radi spominjanja Allaha, radi Allaha, već uzvišeni Gospodar oprašta čak i onima koji ne dođu tim povodom. Zaiste subhanallah, koja kolika Allahova milost. Kolika Allahova milost da da, da da na ovaj način milosti, da na ovaj način oprašta su im u, u drugom hadisu biđrži se Se da se, lirise da kad jedna predaje da je da je Muavija radijallahu anhu hodao i vidi ljude kako kako zikri. Pa pita ih Muavija što tu radite? Kažu po zikri. Spominjemo uzvišno. zvično. Kaže Muavija, jel tako vam Allah? Kaže tako nam Allaha, sedimo, zikrimo, spominjemo Allaha, zvično. Kaže njima Muavija, ne ne tražim ja vama da se kunite meni zato što ja vama ne vjerujem. Ja između ostalog, kaži Moavija za sebi, ja između ostalog i najmanje se družim sa poslanikom i najmanje hadisa prenosim, ali želim da vidim jer Rasulullah s.a.v. rekao da se Allah uzvišeni hvali svojim melekima kako postoje njegovi robovi koji su se u njegovima. Allah uzvišeni se hvali svojim melekima. Ponosi se. Spominje svakog ponaosob. Svakog po imenu svog roba koji dolazi radi Allaha Uzvišenog i koji njega gospolji Subhana. Subhana la kulika Allahova milost. I ovaj naš dolazak u džamiju kao što smo rekli da dakle, ima svoj težin. Svako okupljanje radi Allaha. I nastojte, nastojte, da njegujete ovu tradiciju. Ja ćemo za molitvu još malo se pomakniti, tako nije problem da ja stalim uđu. Nastojte dakle da njegujete tu tradiciju, da dolazite u džamiju, da dolazite na mjesta, na mjesta gdje se uži uzvi, Uzvišeni Allah spomini. Jer ovo je prilika braćui i sestre, da, da se sklonimo od dunjalka. Da pobjegnemo dunjalka, da pobjegnemo makar na jedan kratki period od ovih dunjalučkih problema koji imamo, koji nas svakodnevno opterećavaju. Svjedoci smo, evo, da, da, da u zadnjem periodu posebno, dakle, Allah uzviše mi iskušava nazvo, šnjake, posebno u beha entitetu da Dakle, razna iskušenja dolazi. Čuvajte, dakle, džamije, čuvajte, mesčite. Ovo je, dakle, prilika, mesčite. Džamja, mjesto gdje sužišeni Allah spominje, prilika da se pobjegne, makar nakratko, dunjalko, da zaboravimo svakodne probleme, probleme koji imamo. Makar nakratko. Pogledajte, pogledajte ovu simboliku. Kada započinjemo svoj namaz, radimo ovu, ali to zapravo znači da... Bacaš iza sebi, bukvalno bacaš iza sebe i ostavljaš sve svoje probleme za svoje leđa. Da te ništa mene ne interesuje. Bacam sve iza svojih leđa, skoncentrišem se na seđdu i na uzišćenog Allaha, subhanallah. Bacam sve iza sebe. Ne želim da mislim ništa. I zato Resulova sallallahu alejhi ve sellem rekao, da čovjek kod namaza ima onoliko koliko je šta koliko je prisutan u namazu i ništa više od toga. Koliko si prisutan u namazu, toliko imaš od svakog namaza subhana. Prije nego što započnemo sa čitanjem datu hadisa, zamolio bi vas da se fatihom i da ovom imamo Buhari. Buhari. Poglavlje koje danas čitamo naziva se Babu Bunyan il Mesđid. Poglavlje u gradnji džamije. I vidjet kako je ovo jako bitno poglavlje. Ovdje, ono što nam je zabilježio imam Buharija su izreke ashaba. A to se u hadijskoj nauci naziva mevkuf. Doslovno od glagol arapske riječi veta fejetifu što znači stat. da Dakle, predaje ne dosežu do Resulullah s.a.v. već ih je izrekao jedan, jedan ashab. A svaki ashab je znamo upona osoba. Svaki od je pouzdan i od njih se, se uzima svaku predanju. Kale Ebu Se'idin, rekao je Ebu Se'id el-Hudri, kane sakful mesđidi min djeridi nahli. Kaže, krov, krov poslanikovi, salallahu alihi wasallame, džamije, je bio od palminog lišća, djeridu nahli, dakle palmino lišću. Wa amara Umar bi bina al masjid. Pa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu naredio da se grad i ta džamije malo obnovi da se uljepšeka tako da. Wa qala akina an-nas min al-matar. rekao Umar radhiyallahu anhu čovjeku koji je gradio obnavljao tu džamiju, rekao mu zaštiti ljude od kiše. Dakle osnova funkcija to krova jeste da zaštiti ljude od kiši wa iyyaka an tuhammira aw nas kaže mu i pazi dobro da ne obojiš u crveno ili žuto da ljude ne bi dove u iskušenje a e što sada ovo može značiti dakle poznato je u vrijeme Sahaba posebno za vrijeme Omara radijallahu anhu da je boravio pred džamijskim vratima i pazio bi da niko u džamiju ne nosi ništa što, je, što, je, što ima crvenu boju Dakle, tu je karakteristika njegova. Stajao bi pred džamijskim vratima, proveravao bi da li neko unosi nešto što bi unijelo smutju, je što bi ljudima odvraćalo, što bi ljude odvraćalo od namaza, pa da je da ljudi umesto u mjestu gdje čini sržu gledaju tu, na primjer, unaču odjeću i tako dalje. Pa namer od Allaha zabranjivao da se da se boji nešto u crveno ili žuto unutar same džamije. Wa qala Anas a rekao je Enes ibn Malik, Malik radijallahu an, to je dakle Hizmećar, dakle sluga poslanika sallallahu alayhi wa sallam je tebaha unabija thumme la ja'murunaha illa palila kaže je Enes ljudi će se hvaliti izgradnjom džamija ponosiće se tim a neće u njih dolaziti niko osim ono malo ljudi dakle bukvalo ljudi će se ponositi izgradnjom džamija a vrlo malo ljudi će dolaziti u te džamije. Subhanallah, kao da Enes ibn Malik, radij Allah, on boravio u našem vremenu pa se ponovo vratio u svoje izrekavu. Dakle, ljudi će se hvaliti gradnjom džamija, a ni će samo malo ljudi dolaziti. ni će samo malo ljudi dolaziti. Wakale ibn Abbas, a rekao ibn Abbas, to je dakle Amidžić, Rasulullah, sallallahu s.a.v. Letu zahri funneha, Kema zahrafet ili jehudu van nasara. Kaže je, ljudi će, ukraša, muslimani, ukrašavaće svoje džamije, isto kao što su židovi kršćani ukrašavali svoje bogomolje. Ukrašavaće muslimani svoje džamije, isto kao što su židovi kršćani ukrašavali svoje bogomolje. Vezano za ovu izreku, Ibn Abbas, radijallahu an, o, o ukrašavanju džamija, inače, da, da znate, dakle, općenito, Postoji tri mišljenja, postoji tri mišljenja islamskih učenjaka. Postoji grupa islamskih učenjaka koja smatra da je bilo kakvo ukrašavanje džamije zabranjeno, haram. Bilo kakvo ukrašavanje. Dakle džamija ima to što ima najosnovnije čilim zidove i tak. Znači, haram bilo što ukrašavati. To je jedno mišljenje. Drugo mišljenje jeste da je to makruh. Dakle može se, ali ima u sebi tu osobinu neku popuđanosti. Dakle to je popuđan Drugo mišljenje islamskih učenjaka i treće mišljenje islamskih učenjaka je da da je ukrašavanje džamija dozvoljeno ko bude isčitavao na primjer poslanicu imama Tahavi tu dakle poznata poslanica u, u Okajdu može tu uočiti da je da je ona da imam Tahavi spomnje kako je ukrašavanje džamija dozvoljeno jer to privlači ljude i na osnovu toga ljudi dolazi čak i prije namaza je pa kaže imam Tahavija Da, u tim komentarima se navodi pa bolje da ljudi tu boravi u džamijama pa makari gledaju samo u te šare nego da primer da da idu po drugim mjestima koja su koja koja su neka da Bože zabranjena. Ne da Bože ne da bože, dakle, da čovjek ode na ta mjesta. Dakle smatraju da je bolje bolje dakle, da do džamije gleda u te šare nego da ode na neka druga zabranjena mjesta. Također jedan od povoda koji se spominje u komentarima, dakle ovih predaja jeste da su ashabi radijallahu anhum Jedne prilike je klanjala. Pa je kiša, kiša zadesila me dim. Bila je malo jača kiša. A to, ona, taj krop poslanikove, sallallahu i sallam džamije, kako smo spomenuli, bio od palminog lišća. A palmino lišće, dakle, samo po svojoj prirodi, ono je slabašno i ne može, dakle, ono ne pruža neku posebnu zaštitu. Tako da je ta kiša natopila, a poslanikova, sallallahu i sallam džamije, u to vrijeme nijemala čilima. Dakle, nisu imali već ilme, tu je bio pijesak bila je to zemlja poravnata, tako da, je tu, tako da su tu poslanjih s.a.v. i ashabi klanjali. I jedne prilike je, dakle, kiša je toliko natopila i, i krov, i da dakle, mjesto gdje su klanjali ashabi, poslanjih s.a.v. da se, kada, kada se vraćao poslanjih s.a.v. sa sečnije, oslikalo mu se, ostalo pijeska i blata po njegovom barikčavu. Pa su to vidjeli ashabi, pa su, pa su dakle, uradili Dakle, poduzeli su te mjere, dakle, da, da obnove džamiju, da obnove krovi i tako dalje. Onde pogledati draga braćo, sestre, koliko je, koliko je važno brinuti se o džamiju. Ashabi, radi Allahu anhum, više su brinuli za džamije nego za svoje kuće. Sve jedan, od prvog do zadnjega sahaba, više je brinuo za džamiju nego za svoju kuću. I bolje je znao. Šta se, šta, šta se nalazi u džami i od čega se satoju džamija nego njegova kuća subhanala koliko su voljeli, koliko su brinili u džamijama i tu je karakteristika tu je karakteristika sahaba oni su svoje džamije nosili prije svega, prije svega u srcu ja vas zamolim šarete mi, još malo ako možete se pomaknite da braće ne stoji jedno oni su svoje džamije nosili u srcima danas se kao što znate 7. maj A 7. maja 1993. godine je srušena Banjalučka Lučka da je ona je važna za jednu od najljepših bosansko-hercegovačkih džamija. jedno od najljepših. Ovaj dan obilježava se kao dan džamija. Bitno je posljedno, evo danas, kada je već dan džamija, da razmišljamo malo o tomi. Kakav je naš odnos i, i naš stal prema džamijama? Koliko mi čuvamo i državamo džamije? Koliko se brinjemo tim džamijama? Koliko se tim džanama, u posljednjoj agresiji na Bosnu i BiH, srušeno je preko šestotina džamija i preko dvije stotine mešćida. Dakle, ukupno preko sedam stotina vjerskih objekata je srušeno u posljednjoj agresiji na Bosnu I hvala Allahu bili su ljudi požrtvovani, vjerujte mi, ja znam, lično znam primjere. Ljudi koji su odvajali od svojih usta da bi pravili, pravili džamiju i da bi imali džamiju, da bi imali mjesto gdje će planjati kupiti se svama. Odvajali ljudi, dakle, gladovali da bi pravili džamiju. Ali oni su prije toga gradili džamiju u svojim srcima. I ako čovjek prije toga ne sagradi džamiju u svom srcu, uzaludno je to što, što džamiju pravi u materijalnu, u fizičkom blivu. Uzaludno. Čovjek mora prije toga da sagradi džamiju u svom srcu. Jer kakvo stanje bude u čovjekovom srcu, takvo stanje će biti u kabu. Očistiti srce, sagraditi tu prije svega džamiju, pa onda u jednom vidljivom uliku graditi džamiju. Sredjeća predaja. Hadetana Aliju ibn Abdillah. Kale hadetana Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd. Kale hadetani Ebi An Salih ibn Kaysan. قال احد بثنا نافع ان عبد الله ابن عمر اخبره ان المسجد كان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا لللبن وسقفه الجريد وعموده خشب النخل قال يريچا ان يا علي ابن عبد الله نيمو يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد نيمو njegov otac prenoseći od Saliha ibn Kejsana da je njemu pričao nafija kako, kako ga je Abdullah obavijestio. Ovo je dakle sened, dakle mis prenosilaca ove predaje. Džamija u doba Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam bila je sagrađena od čerpića, krovi obijaše palminu golo granje, a stubovi palmina stabla. Pogledajte sad... Kad... Ako možete, dakle, u svojim glavama da zamislite kak, na što to liči. Zidovi od čerpića, krov palmine grančice, palmine grančice, a stubovi palmino granje. I to, kad uzmijete u obzi dakle, ta džamija, dakle, nije, nisu, dakle, ulagali nešto, ni puno sredstava, dakle, radili su prvo, dakle, to je bilo prvo, ono što je prvo naredio Rasulullah Salaovi Selem prilikom dolazka u Medinu jeste da se šta? Da se sagradi džamija. Pa su gradli džamiju od onih materijala koji su tada imali. I ti materijali se ukopno nisu nešto puno vrijedili. Kaže da je kad je dali u ovaj predaji, Falem je zid fihi Abu Bekrin shay'a. Pa Ebu Bekr nije ništa dodao tu džam, nije ništa dodao džamiju. Da dakle, je bila kakoj bila za vrijeme Rasulullaha sallallahu alayhi ve Sada se postavlja pitanje ovdje zašto, zašto Ebu je Bekr, jel i nije. Neki su postavljaju pitanje da li je to Ebu Bekr bio nemaran, da li je zapostavio džamiju, <gled> tako dalje. Za vrijeme Ebu Bekra, dakle, odmah nakon smrti Rasulullah s.a.v. počelo se pojavljivati frakcije. Pa su bili oni koji nisu htjeli dati zekijad, pa su bila tamo plemena koja su pograšavala svoje halife. Tako dakle, da Ebu Bekr bio opterećen vrst, drugom vrstom problema. Zamolio bi vas još malo, ako možete se pomaknite da, da braće u Dakle bio okrečen drugom vrstom problema. Morao je voditi ratove, morao je dakle vraćati ljude na ispravan put. Obavještavaju dakle jedan mora biti jedan halifa, ne može dakle biti 50 ili 100 halifa, jedan halifa i tako dalje, tako da sam on bavio tom vrstom problema. Dalje se u predaji kaže: "Wa zaada fihi Umaru" وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي أَحْدِ رَسُولِ الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بِلْ لَبِنِي وَالْجَرِيدِ وَاَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا Kaže, Omer je povećao, dakle, malo povećao tu džamiju, proširio je, sagradio je u vidu zgrade iz doba Allahovu poslanika, صَلَى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَمَ od čerpića, palminog golog granja, a ne ne stubove zamijenio novim palminim stubovima. Omer radijallahu anhu, isto dakle kao i Abu Bekr radijallahu anhu, za vrijeme njegovog hilafeta pojavila se druga vrsta problema. Pa i takođe što je važno za Ebu, za Omara radijallahu an, širila se islamska država i na istok i na zapad. Pa je bio, pa je bio dakle posjetio veliku pažnju tomi. Tako da ni Omer Ako bi neki postavili pitanje zašto nije još više jeli ulaga u to, Omer je zamijenio, na neki način obnovio izglede džamije, ali koristuje sve istije materijale koje koristuje Rasulullah s.a.w. Stari črpiće zamijenjen novim črpićem. Palmino granje koje prekrivalo krovovi palmino lišće zamijenjen su novim. Dakle, umjesto starog palminog granja dolazi i novo palmino granje. Dakle, isti materijal. A... قال من استوبا في كيسو بيلي عمود واني سو داتي زميني نيوي دالي سوى برده كاري ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنا جداره بالحجارة المنكوشة والقصة وجعل عموده من حجارة المنكوشة وسقف وسقفه بالساج kaže Osman radijallahu anhu je znatno povećao tu džami. Već vrijeme Osmana radijallahu anhu, on je dakle bio poznat po tome, dakle boravio u Medini i, i dakle posmatrao je ove bližnje neke e, probleme, time se bavio tako da je znatno povećao Resulullahu sallallahu viselem džami. Pa je umjesto čerpića umjesto onog čerpića e, stavio kamenje, klesanu kamenje, a kvalitet klesanog kamena u odnosu na čerpiće daleko bolji, tako da tako da su ti zidovi bili daleko kvalitetniji. A stubave isto tako postavio od klesanog kamena. Znači, ono palmeno granje, staro palmeno granje koje je bilo zamijenio, postavio klesan, stubave od klesanog kamena. Tako da je to bio jedan veliki napredak. A kruav je postavio od tikovog drveta, Ovdje se sađ prevodi kao tikovu drvu. Dakle, umjesto onog palminih grančica koje su, su bili On, ono što mi koristimo kao cvijep danas one postaju sađ tiko u drvu tako da je tu bila jedna, jedna značajna promjena i to je bilo jako kvalitetnije u odnosu u odnosu na ono prije i ovdje vidimo dakle da se za vrijeme osmana radijallahu anhu džamija počela širiti i do dana današnjeg kvala allahu ulaže se dakle i novac i trud da se, šire, da, se, da se šire dva najčasnija mjesta na Dunjalku to su Mekka i Medina Dakle, neprestano se ulažu i treba ulagati u ta mjesta, treba širiti, jer, vala Allahu, broj muslimana iz dana u dani se veći. Dakle, treba širiti i treba raditi, raditi na tome. Ako uzmijete, na primjer, ono što je zanimljivo, cijela Medina, grad, dan, grad u Saudijsku Arabu, cijela Medina za vrijeme Rasulullaha, salallahu alaihi salam, je kao danas onaj cijeli medinski harem, možda malo, malo više i ne više od toga. Dakle, cijela Medina je to bila. To je bila cijela Medina. I tako da od vrijeme Osmana, radijallahu han, pa nadalje širila se ta džamija, kuće su se gradile oko te džamije, tako da je nastao jedan, alhamdulillah, povelik grad koji, koji iznova svake godine, iz dana u dan, u sudju bi se reći, posvećuje sve, sve, veći, sve veći broj muslimana. Ovde, ono što je bitno ovim predajama jeste da imam Buharija navodi dakle, gradnju džamije, navodi predaje od ashaba, koji smo rekli da se nazivaju Melkuf, kako bi, nas, kako bi nas naučio jednu stvar, kako bi nas podstakao da razmišljamo o tomi. Dakle, ja bih vas zamolio još jednom da razmišljamo o tomi kakvi su naši odnosi prema, prema džamijama. Ne može, dakle, biti musliman. Ne može, dakle, biti musliman istinski, pravi musliman. Ako ne brine o svojoj džami, malikijski meseb ide do toga čak da kaže da je, da je namaz koji nije obavljen u džamatu da nije primjen kod Allahu Zvišnu. Te malikijski meseb ide do te mjere da kaže da namaz koji nije obavljen u džamatu nije primjen kod Allahu Zvišnu. Samo namaz u džamatu po malikijskom mesebu je kabul, primjen. A po hanefijskom mesebu imamo mišljenje da osoba koja živi u neposrednoj blizini džamije za njega nema pojedinačnog namaza on da će mora obaviti namaz u džamii on mora obaviti namaz u džamii a malikijski malikijski Meseb, dakle nema dakle namaza nema namaza pojedinačno i subhanallahu ode važno je, dakle razmišljati razmišljajte o tome iznova svaki put kakav je naš odnos prema džamiji kakav je naš odnos prema džamiji Bilježi se, bilježi se od, od od onaj generacije selefa da su učili dovu, Allahumma ja'al qulubana ma'mura bil masajid. Gospodaru, učini nasa, naša srca sazdani prema tvojim prema tvojim džamima i po drugim predamo bih ubik, prema tvoje ljubavi. Džamije veoma bitno graditi u svojim srcima. Gradite džamije u svojim srcima prije svega. U svojim srcima prije svega. Ovo je plod Ovo je plod izgradnje džami u našim srcima. Kada čovjek dođe na mjesta gdje se uzvišen Allah spominje. Ovo je plod toga. Ništa drugo. Samo, mo samo može biti plod toga. je čovjek da nema te džami u svom srcu, ne bi mogao doći u ovu dunjalučku džami. Ne bi mogao doći u ovu dunjalučku džami. A ovo, kako smo rekli, koristite vrijeme, slobodno vrijeme. Koristite, dakle, da idete u džami, da idete na mjesta gdje se uzvišen Allah spominje. To vam je prilika da od problema do mi priilka da makar nakratko zaboravimo na sve ono što nas što nas stišti Allah je dao je tako to je Allahova odredba iskušenja će biti uvijek će biti dokle do sudnijeg dana svaki čovjek će imati ima će svoja neka iskušenja Bideš je se u jednoj predai dakle da čovjek kako kako razmišljao tim iskušenjima kaže čovjek kada vidi jedno iskušenje kojim mu najizgledi izgleda veliko kaže ovo iskušenje je veliko ja neću, ja neću moći tek tako ovo savladati ovo će mi iskušenje ovo iskušenje će meni savladati Allah uzvišeni kako kaže Rasulullah da, da čovjek prođe kroz to iskušenja, pa se sretni sa novim još većim iskušenjem pa čovjek onda kaže tako mi Allaha prošao sam kroz ono iskušenje ali ovo iskušenje će me definitivno savladati Pa Allah uzviše da, da čovjek prođe kroz to iskušenje. Slah koću. Pa čovjek kad zadresi treći i još veće iskušenje, pa čovjek onda kaže, tako je Allaha prošlo samo na dva, ali ovo iskušenje će me definitivno savladat. I tako svaki put, kaže Rasulullah s.a.v. Izgleda će čovjeku iskušenja velika kao planina, kao brdo. Izgledat će mu kao nešto pretješko. A zapravo Allahu uzvišeni će dati svoju mudrošću, svoju milošću, svojom snagom da čovjek prođe lako kroz, kroz, kroz ta iskušenja i kroz te probleme. Čuvajte, čuvajte braćo i sese, čuvajte mešćite, čuvajte džamije, gradite ih u svojim srcima. Brinite se za džamije, brinite se za džamije. Najveća briga za jednu džamiju jeste održavanje džamije. Ali ne samo održavanje u smislu higijenije, već održavanje u smislu prisustova s tim džamijama, prisustova u džamijama. Najveći ukras jednije džamije nisu levhe, nisu, nisu, nije kaligrafija. Najveći ukras jednije džamije je džamat. Džamat. Najveći ukras jednije džamije je džamat. Subhanallah, čovjek nekad upali, upali na saudijski kanal pa gleda prenos, na primjer, namaza iz, iz, iz, iz, iz Harem-a Mekije. Subhanallah, ima lišta ljepše od toga gledati. Ima lišta ljepše od toga gledati. Ja sebi postavim pitanje. Kada ljudi na sređu padaju, nema ljepšeg prizora na Dunjalu, Nego kada ljudi, kada svi zajedno, i braća, i sestri, kada svi Allahu zajedno seđu napadaju. Seđu, svi zajedno čini. I ništa ljepši od toga nema, To je najveći ukras džamija. Ne moramo posjezati, ni, ni za kaligrafijom, ni za levhama, posježimo za tim, dakle, da se okupljamo džamijama i da, i da održavamo taj ukras. Ja molim, abuzvišnog Allah, da nas pomogne u tome i da toga postanimo svjesni. Amin, alabela, A'udhu billahi min al-shaytanir-rojim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi <coughs> wa kafa. Wa salatu wa salamu ala seyyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fi al-awwalin, wa salli wa sallim alihi fi al-akhirin, wa salli wa sallim alihi abadan ila yawmiddin. Gospodaru nash pochastinas, anamunas ponizit. Gospodaru nash pochastinas, anamunas kazit. Gospodaru naš, najvećim te imenom tvojim molimo, oprosti nam naše grijehe, a namu nas kaznit. Gospodaru naš, smilu nam se kada budemo pod zemljom, smiluj nam se dok smo na zemlji, smiluj nam se na dan kada budemo pred tobom stali, polagali račun. Gospodaru naš, najvećim te imenom tvojim molimo, ne prepusti nas samima sebe nikoliko koliko treptaj oka. Gospodaru naš, najvećim te imenom tvojim molimo, ne prepusti nas samima sebe nikoliko koliko oka. Gospodaru naš, pomozi nam da održavamo naše džamije. Gospodaru naš, najvećim imenom tvojim molimo, pomozin da održavamo naše džami da vodimo brigu o njima. Gospodaru naš, smiluj se nama, smiluj se roditeljima našim najvećim temanom, molimo. Gospodaru naš, smiluj se i prisutnim i odsutnim. Gospodaru naš, najvećim temenom tvojim molimo, neka niko među nama nesretan ne budi. Gospodaru naš, neka niko među nama nesretan ne bude. Gospodaru naš, ako budemo gladni, ti nas na hrane, ako budemo žedni, ti nas na poj. Gospodaru naš, nijedno dijelo nije malo koje, nijedno dijelo, nijedno dijelo nije malo koga ti primiš, pa te molimo da svako naše dobro dijelo primiš. Gospodaru naš, ni nijedno dijelo nije veliko koga ti odbiješ, pa te molimo da sv nijedno naše dobro dijelo ne odbiješ. Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe, uvedi nas u Čenetu Firdevu رب العزه تمسفنا على المرسلين الحمد رسول الله